Pista 11. Istoria culturii și civilizației 6 roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 102 Ori, din acel moment, dialectele vor avea toată libertatea de exprimare. Particularitățile dialecticale se vor afirma odată cu extinderea folosirii limbii germane. în paranteză jumare, punct, Închid paranteza. Începând din secolul 13, Ludovic Bavarezul va impune germana ca limbă a cancelariei. Astfel, limba națională a devenit, cu excepția mediilor școlare și bisericești, limba întregii societăți. Și în Italia, țara în care prestigiul limbii latine s-a menținut mai mult ca în oricare altă parte, mulțimea dialectelor crea aceleași probleme. Exemplul trubadurilor provensali a acționat însă și aici, în cadrul așa numitei ghilimele școli siciliene. Închid ghilimele poetice de la curtea lui II-lea, prin îmbogățirea dialectului insular cu împrumuturi lingvistice, din alte regiuni ale peninsulei, până când spre sfârșitul secolului al XIII-lea, dialectul toscan se va impune datorită genului lui Dante ca limba literară a Italiei. Limba provențală a operat în sensul aceluiași proces la toate cursile meridionale, pierzându-și prestigiul în această direcție către anul 1300, în paranteză, cu excepția trubadurilor portughezi, închid paranteza. După limba provențală, prestigiul literar îi va reveni limbii franceze. Anglo-Normanda, în fond, un dialect al provențalei va fi folosit în mod curent atât în proză cât și în poezie. În secolul XIII, franceza va fi vorbită la curte, în castelele nobililor și în lumea burgheziei orășenești din Anglia. În Italia meridională, franceza va deveni o limbă de cultură odată cu instaurarea dinastiei de Anjou, în timp ce în nordul Italiei, franceza va fi frecventă în opere didactice și narrative. Către 1268, notarul Florentin Brunetto-Latini își va scrie renumita enciclopedie Livre du Trezor, se scrie tărâie cu accent ascuțit SOR, vezi, notă 1, în 1275. Martino da Canale va compune în aceeași limbă o operă interesantă pentru istoria și obiceiurile locale, cronic de Venisians în două volume. Citesc notă 1, mai precis, în Lange d'Oil, în 1278, la scurt timp după apariție, opera a fost tradusă în dialect florentin, de către Bono Giamboni, încheiat notă 1. Iar la sfârșitul secolului, faimosul explorator și negustor venețian Marco Polo, întemnițat într-o închisoare din Genova, își dictează amintirile pe care Rusticiano da Pisa le redactează în franceza Doyle, celebra Le Divisement, Du monde de Messe, Marge de Venice. Operă tradusă în aproape toate limbile europene, în paranteză inclusiv în latină închid paranteza, și chiar în dialecte locale. Dar chiar în operele scrise în franceză, limba autorilor italiene este adeseori contaminată, cu excepția operelor savante, de vocabularul sau de sintaxa italiană. În primii ani ai secolului al XIV-lea, prestigiul internațional al limbii franceze este în declin. La această dată, însă, ghilimele limbile naționale au de acum un trecut suficient de afirmat pentru a se impune în literatură, fără a mai trebui să recurgă la o singură limbă de circulație națională, închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza. Figură pagina 103. Reprezintă o poză. Expediția lui Wilhelm Cuceritorul în Anglia. Scene din ghilimele Tapiseria din Bayeux. Închid ghilimele. Sfârșitul secolului XI. Încheiat figură. Progresele spiritului laic. Secolele XIV și 15. Ultimele secole ale evului mediu, cu toate variantele și gravele, crize și calamități naturale, vezi notă 1, n-au însemnat totuși o perioadă de paralizie a spiritului cultural creator. Evenimentele timpului dau impulsuri noi vieții culturale. Între cele negative și ca o consecință pe plan moral a evenimentelor vremii a fost și intensificarea practicilor și procesiunilor, ghilimele flagelanților, închid ghilimele, vezi, notă 2. Citesc notă 1. Războiul de 100 de ani, cu toate distrugerile și devastările pe care le-a adus, Marea Foamete din 1316, Ciuma Neagră din 1347 și ghilimele Exilul, închid ghilimele Papilor la Avignon, în paranteză 1309-1377, închid paranteza, Marea schismă a Bisericii Occidentale, în paranteză 1378-1417, închid paranteza, Catastrofa demografică a scăderii durate medii de viață, mișcările populare drastic reprimate, invazia otomană, etc., încheiat, notă 1. Citesc notă 2. Mișcarea apărut în 1260 la Perugia, în urma activității de profetizare, privind ghilimele apropierea sfârșitului lumii, închid a misticului Calabrez, condamnat apoi de biserică. Joachino da Fiore, în paranteză 1130, 1202, închid paranteza, autorul lucrării Expositio in Apocalypsim. Încheiat notă 2. În corelație cu acestea, tema ghilimele dansului macabru, închid ghilimele, în paranteză temă și de origine elenistică, dar acum provenită din Asia, probabil din Tibet, închid paranteza, devine foarte frecventă în pictură și în literatură. Apoi pictorii și sculptorii o reprezintă acum tot mai des pe Fecioara Maria cu fiul său, Isus Mort, în paranteză tema Pieta, închid paranteza. Mircea Eliade menționează de asemenea și importanța religioasă acordată acum purgatoriului, precizând că ghilimele, deși definiția pontificală a purgatoriului datează din 1259, popularitatea sa crește ulterior datorită mai ales prestigiului slujbelor religioase pentru morți, închid ghilimele. Sentimentul morții însuși capătă o coloratură nouă, dramatică, asociată cu faptul descompunerii fizice, în paranteză ca în cunoscuta baladă a spânzuraților, a lui François Villon, se scrie v i l, -l o n închid paranteza. În același sens, un fenomen cultural semnificativ este și obsedanta căutare a experienței mistice, formă de răspuns a sentimentului religios exacerbată la situația și practicile bisericii necorespunzătoare misiunii ei spirituale. Fenomenul capăt amploare îndeosebi în Bavaria, Alsacia, Elveția și țările de jos. Cu Meister Eckart se scrie E-K-H-R-T, în paranteză circa 1260-1327, închid paranteza. Dominicanul Heinrich Suso, în paranteză 1296-1366, închid paranteza. Johannes Dollar, se scrie t AU u l r în paranteză circa 1300-1361 închid paranteza Ricebroke se scrie r y s b r -o e k, -k în paranteză 1293-1381 închid paranteza și continuând în secolul următor cu Thomas din Kempen se scrie k m p n, -n în paranteză 1380-1471 închid paranteza pe de altă parte, în ordinea fenomenelor pozitive, formarea statelor naționale, în paranteză născute în urma rivalităților politice, a conflictelor militare, a concurenței economice, a luptelor religioase, închid paranteza, a dinastiilor și chiar a unei biserici naționale au găsit un puternic sprijin în comunitatea de limbă. Chiar și în Italia și în Germania, țări în care conștiința națională întârzie deocamdată să se afirme, cultivarea respectivelor limbi naționale a dus la un mare avânt și implicit la o progresivă laicizare a creației literare, precum și a gândirii filozofice. Discordiile și animozitățile dintre laici și cler sporesc într-una. Laicii care și-au asigurat acum un nivel propriu de instrucție și deci nu mai au nevoie de concursul de sprijinul intelectual al clerului, manifestă deschis o atitudine de neîncredere, de irreverență, de indiferență și ironie, adeseori chiar de ostilitate față de oamenii bisericii. Paralel cu criticile și polemicile anticlericale, progresele spiritului laic, consecințe ale declinului autorității instituționale și morale ale Bisericii, vezi, notă 1, se exprimă în formele și în domeniile cele mai diverse. Citesc notă 1. În urma consolidării puterii monarhice, în detrimentul puterii temporale a papalității, în urma ghilimele captivității, închid ghilimele papilor de Avignon și a marii schisme din Occident, a mișcărilor eretice din Anglia, în paranteză Wycliffe, se scrie w y că lui i -F -F, închid paranteza, și Boemia, în paranteză Ian Has, închid paranteza, a atacurilor vehemente la adresa călugărilor, în altului cler și chiar a papalității. Pe de altă parte, abuzurile bisericii și amoralitatea oamenilor, ei au dus la o recrudescență, în paranteză, cum am văzut închid paranteza, a misticismului. Încheiat, notă 1. Se ajunge până acolo încât în 1407 Universitatea din Paris îl declară pe Benedict al XIII-lea un ghilimele schismatic încăpățânat închit ghilimele și ghilimele un adevărat eretic închit ghilimele, iar pe Grigorie al XII-lea, după un conciliu ținut la Pisa, îl acuzase de vrăjitorie, ghilimele ruinătorul bisericii închid ghilimele. În domeniul gândirii filozofice, după ce Dan Scott subminase grav terenul școlasticii, în paranteză, pe care încă în secolul 13 Roger Bacon o acuzase de, ghilimele, sterilitate, închid, ghilimele, închid paranteza, negând că dogmele religiei pot fi susținute prin argumente raționale, acum William Ockham pledează pentru eliberarea științei și filozofiei de sub tutela teologiei, subliniind totodată rolul experienței în cunoaștere. Ideile sale revoluționare au fost popularizate în Franța de Jean Buridan, în paranteză circa 1300-1358, circa închid paranteza. În general, climatul intelectual este mult schimbat. Se poate discuta acum liber, aducându-se argumente raționale acceptate asupra moralei, a politicii, chiar și a bisericii, independent de rigorile coercitive ale credinței oficiale. Căci se afirmă acum, tot mai energic, credința și știința sau filozofia sunt situate pe planuri cu totul distincte. Erudiți, filozofi, oameni de știință și de litere, revendică libertatea deplină de gândire și de creație. Toate științele tind și reușesc să devină autonome, să se sustragă controlul lui bisericii și să-și proclame independența față de teologie. Filozofia nu mai este ancila teologie și chiar mistica se separă și se îndepărtează categoric de teologia oficială. Ghilimele Erudiții resping tutela teologiei, pictorii și sculptorii nu se mai supun obligației stricte de a trata temele impuse de biserică, nici exigențelor severe ale arhitecturii, ghilimele, e regina artelor, închid ghilimele, în timp ce muzica și poezia se îndreaptă tot mai mult la fel ca celelalte arte spre surse profane de inspirație. Într-adevăr, emancipându-se de sub tutela arhitecturii, sculptorii devin mai activi, mai siguri pe sine și mai originali, sculptează busturi, statui, monumente funerare, accentuând expresivitatea figurii personajelor, imprimând operelor trăsături caracterizante, realiste, individualizatoare, portretistice. Același spirit laic și realist animă și pictura, care, refuzând să rămână un auxiliar ornamental al ansamblului arhitectonic, trece de pe zidul edificiului pe suportul de lemn sau de pânză, urmărind mai degrabă efectul artistic propriu, eleganța, grația, pitorescul, decât semnificația descriptivă, didactică, moralizatoare, alegorică sau grandiosul convențional. Pe de altă parte, tehnica impecabilă este folosită până la exagerare. Un exemplu în acest sens este goticul flamboyant, care caută mai mult efectul decât frumosul echilibrul și armonia. Alte exemple... Vitralul care devine un adevărat tablou în sine sau compozițiile polifonice prin care muzica renunță la simplitatea melodiei, căutând virtuozitatea execuției, structuri muzicale complexe, descoperind toate posibilitățile ritmului și ale instrumentelor. Asemenea, în paranteză, s-ar putea spune, închid paranteza, tendințelor goticului flamboyant. Vezi note 1. Citesc notă 1. Muzica profană își continuă experiențele cu rafinatele inovații ritmice ale lui Guillaume de Mașolt, se scrie m a c -H -A -U -T. în paranteză 1300-1377, închid paranteza iar cu dufei se scrie duf-a-y în paranteză punct, 1474 închid paranteza, ok gem se scrie o c k, -K -A -A e g h -E m în paranteză, paranteza, și joskin de pre, se scrie p cu accent ascuțit s, în paranteză, punct, 1521, închid paranteza, va duce arta contrapunctului pentru acel timp aproape la perfecțiune. În paranteză, V mare dumit punct infra capitolul muzica. Închid paranteză, încheiat notă 1. Odată cu secolul XV, viziunea realistă se afirmă cu hotărâre în toate artele. Mai întâi în pictură, în Italia, în paranteză, în primul rând, în palele de altar, în diptice și triptice. Închid paranteza cu masaccio. În paranteză, 1401, 1427. Închid paranteza. În Franța, cu portretele lui Jean Fouquet, se scrie F-O-U-Q-U-E-T, în paranteză, circa 1415, circa 1480, închid paranteza, și mai ales în Olanda, cu Jean Van Eyck, se scrie E-Y-K-K-A, în paranteză, punct, 1441, închid paranteza. Roger Fan der Weiden se scrie w e i, -D -I n în paranteză m punct 1464 închid paranteza sau Ugo fan der Gois se scrie g -S, s în paranteză m punct 1482 închid paranteza. În teatru, secolul al XV-lea se afirmă prin ghilimele moralitatea, închid ghilimele, alegorico-didactică, prin farsa populară și, în deosebi, expresia sa cea mai caracteristică prin genul ghilimele misteriului, închid ghilimele, care amestecă materia sacră cu elemente profane, adeseori de un realism crud. Producțiile literare, urmând liniile acelorași tendințe proprii, spiritului laic nu urmăresc educația religioasă și edificarea morală a cititorului sau auditorului, ci aderența la realitatea vieții, elementul ghilmele interesant, închit ghilmele atractiv, tipic și divertismentul. Răspunzând gustului poporului și burgheziei orașelor se creează genul povestirii umoristice, în paranteză și uneori satirice, (închit paranteza, denumit fablio, se scrie f-a bălâi... A, U. precum și povestirea care narează fapte recente sau contemporane, novela în care se regăsesc toate profesiunile, clasele și categoriile sociale, gen reprezentat magistral de vocacio în Italia, în paranteza 1313-1375, închid paranteza, de Juan Ruiz, în Spania, în paranteza m punct, circa 1350, închid paranteza, și de... Chaucer se scrie c h a u -C -E r în Anglia, în paranteză, circa 1340-1400, închid paranteza. În poezie, alături de confesiunea lirică delicat-sentimentală a unor poeți ca Petrarca, Christine de Pisan, Charles d'Orleans și alții, adevărul aspru al vieții celor de la periferia societății apare pe drumul deschis de truverul Ruth se scrie rââtâie buieu f, în tonuri de emoționantă umanitate și de un impresionant patos, cu fumare mare râmic punct vilon. În fine de subliniat este faptul esențial pentru procesul evoluției culturale că secolele XIV și 15 marchează concomitent perioada de apogeu a multiplelor variatelor, adeseori contradictoriilor, tendințe ale întregului ev mediu în evoluția lor dialectică, perioada de declin a celora care au deținut un timp îndelungat, poziția de preeminență și, totodată, perioada de germinație în paranteză în Italia, apropiindu-se chiar de punctul maturizării închid paranteza a element constitutive ale unei culturi cu un profil nou. Afirmându-se progresiv, în în secolele Evului Mediu târziu, dar unele cu rădăcini în secolele anterioare, acestea vor iradia din țara în care complexul de condiții locale le favorizase dezvoltarea, din Italia spre celelalte țări europene. Și astfel, cultura Evului Mediu se va încheia cu un alt titlu de glorie, acela de a fi generat Renașterea. Figură pagina 105 Reprezintă o poză Biserica punct Tâmic.Etienne din Caen. Ctitoria lui Wilhelm Cuceritorul În paranteză între 1064-1077 Închid paranteza Un grandios monument al arhitecturii romanice franceze Închiat figură Figură, pagina 108 Reprezintă o poză Palatul lui Carol cel Mare din Achisgrana În paranteză Aachen Închid paranteza Reconstituire ideală Încheiat figură Educația și învățământul Cuprinde Dispariția școlilor antice Școlile mănăstirești și episcopale O nouă concepție pedagogică Ghilimele renașterea carolingiană închid ghilimele și problemele școlii Învățământul elementar Forme de învățământ specializat Învățământul mediu, ghilimele Artele Liberale, închid ghilimele, primul ciclu, ghilimele Trivium, închid ghilimele, al doilea ciclu, ghilimele Quadrivium, închid ghilimele, instrucția laicilor, școala medievală și gilimele Cultura Latentă, închid ghilimele, învățământul în Evul Mediu Târziu. Dispariția școlilor antice în secolul al IV-lea mai funcționa încă sistemul școlii romane clasice, cu cele trei grade de învățământ, susținute respectiv de învățător, în paranteză magister ludi, închid paranteza de gramaticus și de rhetor. După ce primul îl învăța pe elev cititul, scrisul și socotitul, în școala profesorului de gramatică acesta îl învăța ortografia, regulile de prozodie și metrică, îi explica pasaje din autorii clasici, proceda la analiza gramaticală a unor texte, din care a extragea referințele și aluziile istorice, juridice sau științifice, comentându-le pe larg și dându-i astfel elevului o sumă de noțiuni de cultură generală. Elevul putea să se limiteze la aceste cunoștințe sau să continue intrând la școala unui retor. Aici, timp de 5-6 ani, învăța dificila ghilimele artă, închid ghilimele a retoricii, regulile generale și procedeile practice ale alcătuirii unui discurs, descrierea unui anumit moment sau eveniment, elogiul unui înalt personaj, în paranteză, real sau fictiv, închid paranteza, prezentarea unui subiect din istorie sau din mitologie, discutarea unei chestiuni de ordin moral sau întocmirea și susținerea unei pledoarii ori a unei acuzări, exercițiu pentru care elevul trebuia să facă apel și la tehnica argumentației logice, adică la dialectică. După terminarea școlii de retorică, elevul putea deveni el însuși retor, profesor care să predea această materie sau dacă mai făcea un stagiu într-o școală superioară de drept, putea ajunge un avocat cu renume. În orice caz, școala de retorică îi putea procura ghilimele putere, onoruri, prietenii înalte, gloria în viața prezentă și în viitor, închid ghilimele, cum îl asigura marele retor al antichității Chintilian. Vezi notă 1. Citesc notă 1. De instituțione oratoria. 12 roman, 11-19. Încheiat notă 1. Învățământul acesta avea prin urmare un caracter incomplet, unilateral, aproape exclusiv literar. Romanii care abandonaseră studiul limbii grecești, n-aveau acces direct la cultura filozofică, în paranteză decât prin lucrări de tipul celor ale lui Cicero, închid paranteza. Nici științele matematice odinioară cuprinse în programa de învățământ a grecilor, aritmetica, geometria, astronomia, muzica, nu figurau în programa școlilor latine. Cunoștințe din alte domenii, istorie, geografie, medicină, științe naturale și altele, puteau fi obținute consultându-se manuale, compendii, repertorii pe diferite materii, lucrări care, începând din secolul IV, apar într-un număr din ce în ce mai mare. În schimb, organizarea învățământului era una din atribuțiile statului, care îndemna orașele să deschidă școli municipale și care numea profesorii, totodată acordându-le stipendii și anumite privilegii. Dar, în secolul V, odată cu catastrofa invaziilor barbare și a declinului orașelor, acest sistem școlar, chiar așa insuficient cum era, a dispărut. Educația și instrucția clasică mai subzista doar în sânul clasei senatoriale, a marilor proprietari, predată fiind de profesori particulari. Sistemul instructiv-educativ antic, tradiția sa școlară, au mai supraviețuit un timp după primele invazii, în paranteză și chiar până în secolul 7 închid paranteza, cum am văzut în Africa vendeală, în regiunea Cartaginei, devenită apoi bizantină după victoria lui Belizarie, în timp ce în țările din... Occident, școlile ajung exclusiv în mâinile oamenilor bisericii, ceea ce însă nu s-a întâmplat în Italia. În Italia, ocupația invadatorilor n-a dus la dispariția totală a culturii antice. Tradiția școlilor laice s-a păstrat mai ales în timpul domniei lui Teodoric. La Roma, viața școlară de tip antic a continuat. Profesori de gramatică și de retorică, de drept și de medicină, stipendiați de stat, continuau să țină lecții în săli amenajate în forului lui Traian, în paranteza unde mai aveau și loc și recitări publice. Închid paranteza. De asemenea, la Ravenna existau până în a doua jumătate a secolului VI prestigioase școli de drept, iar pentru Milano avem informații despre existența unui auditorium unde un profesor de retorică desfășura un program de învățământ de tip clasic, predând limbile latină și greacă, gramatica și retorică. Urmarea a fost că, mult mai târziu, peste cinci secole, când un număr de școli episcopale vor deveni universități în timp ce în Franța supremația va rămânea teologiei, în Italia locul de prim plan îl vor deține în continuare studiile de drept și de medicină. Invazia lungobardă din 568 va distruge însă definitiv și în Italia școala laică romană, care va fi înlocuită și aici cu școala de tip monastic. În paranteză, chiar și papa Grigorie cel Mare se va declara împotriva propagării valorilor culturii clasice profane, cu toate că în tinerețe fusese educat el însuși în cultul acestor valori. Închid paranteza. Centrele de învățământ rămân și în Italia, doar cele din cadrul mănăstirilor, Vivarium, Bobbio, Monte Casino, sau al școlilor episcopale, vezi notă 1. Citesc notă 1. Al cărei model rămâne pentru mult timp acea scola Cantorum, reorganizată de Grigorie cel Mare, care a inspirat fondarea și a altora asemănătoare, dar a cărei programă, mult prea limitată, urmărea doar pregătirea de cantori. Încheiat notă 1. Cum însă, Longobarzii n-au ocupat întreaga peninsulă, în centrele care, protejate fiind de flota bizantină, au rezistat invadatorilor în paranteză, Ravena, Salerno, Napoli, Roma, închid paranteza, tradiția școlară antică s-a perpetuat, cel puțin sporadic în forma instrucției primite în familie. Cu excepția situației din Italia, însă, în secolul al VI-lea, singurul sistem organizat de învățământ din Occident rămâne cel patronat de biserică, școala monastică, cea episcopală și cea parohială. Figură pagina 111. Reprezintă o poză. Încoronarea regelui Ruggero al II-lea. Ruggero se scrie r -u -g -r O. Mozaic în paranteză secolul 12, închid paranteza, din biserica Martorana, Palermo, încheiat figură. Școlile Mănăstirești și Episcopale în principiu, toți călugării cel puțin cei din mănăstirile din Occident, trebuiau să știe, citi și scrie, ghilimele regulile, închid ghilimele monastice, în paranteză ale lui Augustin, Benedict din Norcia, Sezeir, din Arlă, se scrie Ar S, etc., închid paranteza, prevedeau obligativitatea predării scrisului și cititului un număr de ore zilnic dedicate lecturii, existența unei biblioteci și copierea de manuscrise, în paranteza activitatea recomandată și mănăstirilor de călugărițe, închid paranteza. Mănăstirile medievale au rămas focare de cultură chiar și în împrejurările istorice cele mai grele, vezi notă 1. Citesc notă 1. În mănăsirile din Ținuturile Orientale prevala o educație ascetică, din care erau riguros excluse studiile profane și în care, în afară de Sfânta Scriptură, se studiau doar operele părinților bisericii. Încheiat notă 1 Școala mănăsirească era evident o instituție rudimentară. Scopul ei era să dea novicilor, primiți în mănăsirii de la vârsta de șapte ani și chiar mai devreme, pregătirea monahală elementară, cititul, scrisul și cântul.